বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আম্মা ইয়াতাসাউন আনিন নাবা আল আযীম আল্লাযীহুম ফীহ মুখতালিফুন কাল্লা সায়আলমুন সুম্মা কাল্লা সায়আলমুন ইম নাম আল আস দস আলabamaস দস বাম হারৎজিগেন ওনাখ ফ্রাগেন সি সিখ নাখ ডার über die sie sich uneinig sind. Keineswegs, sie werden es noch erfahren. Abermals, keineswegs, sie werden es noch erfahren. <Sie> وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهجا وانزلنا من المعصرات ماء ان سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا haben wir nicht die erde zu einer lagerstadt gemacht und die Berge zu pfählen, und wir haben euch als Paare erschaffen, und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht, und wir haben die Nacht zum Kleid gemacht, und wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht, und wir haben über euch sieben feste Himmel aufgebaut, und wir haben einen hellglühenden Leuchtkörper gemacht, Und wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen, um damit Korn und Gewächse hervorzubringen und dicht bestandene Gärten. Inna yawma وفِحة السماء أفَكانة أبواب وَسويرة الجبال فكانت الساب إن جَهَ النَّ مكت مِصادَ للطغين معب لا بثين فيِيها أحقاب لا ييدوقُ فيها برد وَلا شاب. إللاا حَممَ وَغَ السَّاق جَزأَفَاق إنِم كانَ لا يَررجونَ حِساب وَكَذَّبُ بآياتناَ كِذذابَ وَكلل شيء أحصَنهُ كتاب فَذوق فَلا نزيدَكُم إلاا عذابَ كِفس Der Tag, da ins Horn geblasen wird und ihr in Scharen herkommt, und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird, und da die Berge versetzt und dann zu einer Luftspiegelung werden. Gewiss, die Hölle ist ein Hinterhalt. Für diejenigen, die das Maß an Frevel überschreiten, eine Heimstatt. lange Zeiten darin zu verweilen. Sie werden darin weder Kühlung noch Getränk kosten. außer heißem Wasser und stinkender Brühe, als angemessene Vergeltung. Sie erwarteten ja niemals eine Abrechnung und erklärten unsere Zeichen hartnäckig für Lüge. Doch alles haben wir schriftlich erfasst. So kostet. Wir werden euch nur die Strafe mehren. <täusperatur> <lacht> Innal Für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben, umfriedete Gärten und Rebstöcke und prächtige, gleichaltrige weibliche Wesen und ein stets voller Becher. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Lüge, dies als Belohnung von deinem Herrn, als hinreichende Gabe. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَا Sie verfügen nicht darüber, von ihm zu reden. Am Tag, da der Geist und die Engel in Reihe stehen. Sie werden nicht sprechen, außer wem der Allerbarmer es erlaubt und wer Richtiges sagt. Das ist der wahrhaftig eintreffende Tag. Wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Wir warnen euch ja vor naher Strafe. Am Tag, da der Mensch schauen wird, was seine Hände vorausgeschickt haben. Und der Ungläubige sagen wird, »O oh, wäre ich doch Erde«,